без прикладу в їхніх наслідках мають викликати побоювання. Шекспір, Генрі Восьмий, Дія Перша, Сцена Друга «Чальзе, сьогодні на вечерю прийде Мерблз», – сказав Вімсі. «Я б хотів, щоб ти теж залишився з нами повечеряти. Хочу викласти йому всю цю справу з родинною історією». «А де ви вечеряєте?» О, у мене в квартирі. Мені набридли ресторанні страви. А бантер готує чудовий стейк з кров'ю та ще й молодий горошок, картопля і справжня англійська спаржа. Джеральд спеціально надіслав її з Денвера. Такого не купиш? Приєднуйся. Староанглійські наїдки, знаєш, і пляшка того, що Пепіс називає обріон. Тобі сподобається. Паркер погодився. Але він помітив, що навіть говорячи про свою улюблену тему їжі, Вімсі був неуважним та розсіяним. Щось, здавалося, тривожило його десь на підсвідомості. І навіть коли з'явився містер Мерблз, сповнений м'якого юридичного гумору, Вімсі слухав його справді з надзвичайною ввічливістю, але лише краєм вуха. Вони вже частково повечеряли, коли ні з того, ні з сього Вімсі раптом з такою силою вдарив кулаком по столу червоного дерева, що навіть Бантер здригнувся. Через що велика багряна пляма обріон хлюпнула через край келиха на скатертину. «Зрозумів!» – сказав лорд Пітер. Бантер низьким шокованим голосом попросив вибачення у його світлості. «Мерблзе!» Сказав Вімсі, не звернувши на нього уваги. Хіба немає нового закону про власність? «Та є ж?» – дещо здивовано відповів містер Мерблс. Коли його перебили, він сам розповідав історію і був трохи збитий з пантелику. «Я знав, що десь читав цю фразу, знаєш, Чальза, про те, щоб покінчити з давно загубленим заморським претендентом». Це було в якійсь газети чи журналі років зо два тому і стосувалося нового закону. Звісно, там говорилося, яким ударом це буде для замріяних романтиків. Хіба закон не анулює претензії далеких родичів, мерблзе? У певному сенсі так, відповів Соліситор. Звісно ж, не у випадку невідчуджуваного успадкованого майна, яке має свої правила. Але я так розумію, ви маєте на увазі звичайне особисте майно або нерухомість, що не є невідчужуваною. Так, що тепер відбувається з таким майном, якщо власник помирає, не залишивши заповіту? Це досить складне питання, почав містер Мерблз. Ну, дивіться, перш за все до того, як той славний старий закон було прийнято, найближчий родич отримував усе, чи не так? навіть якщо це був лише сьомий кузен, віддалений 15 разів. Загалом це так, якщо був чоловік або дружина, викиньте чоловіка та дружину. Припустимо, людина неодружена і не має близьких родичів. Воно б перейшло до найближчого родича, хто б ним не був, якби його чи її вдалося розшукати навіть якби добилося докопуватися до Вільяма-завойовника, щоб встановити спорідненість. Завжди за умови, що могли б отримати чіткі записи, що сягають такої давнини, відповів містер Мерблз. Це, звісно, надзвичайно малоймовірно. Так-так, я знаю, сер. Але що тепер? Що відбувається у такому випадку? Новий закон... Значно спрощує спадкування у випадку відсутності заповіту, промовив містер Мерблз, склавши разом ніж та виделку, поклавши обидва лікхі на стіл і притиснувши вказівний палець правої руки до великого пальця лівої у жесті переліку. «Ще пак, сказав Вімсі, – я знаю, що означає закон для спрощення». Це означає, що люди, які його складали, самі його не розуміють, і що кожна його стаття потребує судового процесу, щоб її розтлумачити. Але продовжуйте, будь ласка. Згідно з новим законом, вівдалі містер Мерблз, одна половина майна переходить до чоловіка або дружини, якщо вони живі, і з урахуванням їхнього довічного права користування. Потім усе дітям порівну. Але якщо немає подружжя та дітей, тоді воно переходить до батька або матері померлого. Якщо батько і мати обоє померли, тоді все переходить до повнорідних братів та сестер, живих на той момент. Але якщо будь-який брат чи сестра помирає раніше за сподкодавця, тоді до його або її нащадків. У випадку, якщо немає братів чи сестер, повно. Стоп-стоп. Далі не потрібно. Ви абсолютно у цьому впевнені? Воно переходить до нащадків братів чи сестер. Так. Тобто, якби ви померли без заповіту, а ваш брат Джеральд і ваша сестра Мері вже померли б, ваші гроші були б розділені порівну між вашими племінницями та племінниками. Так-так. Але, припустімо, вони теж померли. Припустімо, я б нудно дожив до того часу, коли в мене не лишилося б нікого, крім внучатих племінників та племінниць. Чи успадкували б вони? Ну, ну гадаю, так, успадкували б, відповів містер Мерблз, однак із меншою впевненістю. Ну, так, гадаю, успадкували б. Очевидно, успадкували б. Дещо нетерпляче вставив Паркер, якщо там сказано нащадкам померлих братів та сестер. А, але не будемо робити поспішних висновків, сказав містер Мелбс, обернувшись до нього. Для розуміння нефахівця безперечно слово нащадки видається простим. Але в юриспруденції містер Мелбс, який до цього моменту тримав казівний палець правої руки навпроти безіменного пальця лівої Визнаючи права неповнолітніх братів та сестер, тепер поклав ліву долоню на стіл і повчально помахав правим вказівним пальцем у бік Паркера. В юриспруденції це слово може мати одне з двох, а то і декілька тлумачень, залежно від характеру документа, в якому воно зустрічається, та дати того документа. Але ж у новому законі наполягав лорд Пітер. «Я, власне, не є фахівцем із майнового права», – сказав містер Марлз, і не хотів би давати остаточного висновку щодо його тлумачення, тим паче, що дотепер жодна справа, яка б стосувалася цього питання, не розглядалася в судах. «Каламбур ненавмисний, але моя негайна цілком попередня думка, яку, однак, я порадив вам не приймати без підтвердження більш вагомим авторитетом» полягало б, я думаю, в тому, що нащадки у цьому випадку означають нащадки до безкінечності, ад інфінітум, і тому внучатні племінники та племінниці мали б право на успадкування. Але могла б бути і інша думка. Так, це складне питання. Що я тобі казав? Простогнав Пітер. Я знав, що цей спрощувальний закон спричинить жахливу плутанину. «Чи можу я запитати, – сказав містер Мерблс, – навіщо саме ви хочете усе це знати?» «А ось навіщо, – сер, – відповів вінсі, дістаючи з гаманця генеалогію родини Доусон, яку він отримав від преподобного Алілуї Доусона. Ось у чому річ!» Ми завжди говорили про мері Віттекер, як про племінницю Агати Доусон. Її завжди так називали. І вона говорить про стару леді, як про свою тітку. Але якщо ви подивитеся сюди, то побачите, що насправді вона була їй не ближчою, ніж внучата племінниця. Вона була онукою сестри Агати, Гаріет. Цілком вірно сказав містер Мерлз. Але вона ж, вочевидь, була найближчою живою родичкою. І оскільки Агата Доусон померла у 1925 році, гроші беззаперечно перейшли до мері Віттекер згідно зі старим законом про власність. Тут немає жодної двозначності. Ні, сказав Вімсі, жодної. Саме у цьому річ, але... Боже, милий! – втрутився Паркер. – Я бачу, до чого ти ведеш, коли новий закон набрав чинності, сер, У січні 1926 року, відповів містер Мерплс. А міс Доусон померла досить несподівано, як ми знаємо, у листопаді 1925 року, – вів далі Пітер. Але, припустимо, вона прожила б, як цілком очікував лікар, до лютого чи березня 1926 року. Ви абсолютно впевнені, сер, що Мері Вітакер тоді б успадкувала. Містер Мерлз відкрив рота, щоб заговорити. І знов закрив. Він дуже повільно потер одну руку об іншу. Він зняв окуляри і насадив їх міцніше на ніс. А потім сказав, ви цілком маєте рацію, лорде Пітер. Це дуже серйозне і важливе питання. Надто серйозне, щоб я міг давати щодо цього висновок. Якщо я вас правильно розумію, ви припускаєте, що будь-яка двозначність у тлумаченні нового закону могла б надати зацікавленій стороні дуже вагомий і достатній мотив для пришвидшення смерті Агати Доусон. Саме це я й маю на увазі. Звісно, якщо внучата-племінниця, Успадково у, у будь-якому випадку стара леді могла б померти як за новим законом, так і за старим. Але якби існував хоч якийсь сумнів щодо цього, наскільки спокусливо, розумієте, трохи підштовхнути її до краю, щоб вона померла саме у 1925 році, особливо враховуючи, що вона все одно довго б не прожила і не було б інших родичів, яких можна було б померти. — оминути. Це нагадує мені, — втрутився Паркер. — Припустимо, внучата племінниця виключена зі спадкування. Куди тоді йдуть гроші? Воно переходить до герцогства Ланкастерського, іншими словами, до корони. — Власне, — сказав Вемсі, ні до кого конкретно. Їй-богу, я справді не бачу великого злочину у тому, щоб трохи раніше відправити на той світ бідолашну стареньку. Коли вона страшенно страждає, просто щоб отримати гроші, які вона намір собі залишити. Якого біса герцогство Ланкастерське має їх отримати? Кому яке діло до герцогства Ланкастерського? Це все одно, що обманювати податково. З етичної точки зору, зауважив містер Мерплс, можливо, у вашому погляді є багато рації. Однак боюся юридично «Вбивство залишається вбивством, якою б немічною не була жертва чи тручним результат». «Агата Доусон не хотіла помирати», – додав Паркер. «Вона так і сказала». «Ні», – задумливо промовив Бімсі. «І, гадаю, мала право на власну думку». «Гадаю, – сказав містер Мерплз, перш ніж ми підемо далі, нам варто...» проконсультуватися з фахівцем у цій галузі права. Цікаво, чи вдома Токінгтон? Він, мабуть, найбільш компетентний авторитет, якого я міг би назвати. Як би я не долюблював цей сучасний винахід-телефон, гадаю, було б доцільно йому зателефонувати. Містер Токінгтон виявився вдома та вільним. Справу внучатої племінниці – Виклали йому по телефону. Містер Товкінгтон, заскочений зненацька без своїх джерел і висловлюючи думку експромтом, припустив, що з великою ймовірністю внучата племінниця буде виключена зі спадкування згідно з новим законом. Але це цікавий момент, і він був би радий нагоді перевірити свої посилання. Чи не завітав би містер Мерплз до нього, щоб це обговорити? Містер Мерлз пояснив, що саме в цей момент він вечеряє з двома друзями, яких цікавить це питання. У такому випадку чи не завітали б і двоє друзів до містера Толкінгтона? У Товкінгта є дуже чудовий портвейн, обережно сказав убік містер Мерплз прикривши долоною слухавку телефона. То чому б не піти і не скуштувати? Весело відповів Вівсі. Це лише до Грейс Ін, продовжував містер Мерблз. Тим краще, сказав лорд Пітер. Містер Мерблз відкрив слухавку і подякував містеру Толкінгтону. Компанія негайно вирушить до Грейс Ін, Було чути, як містер Толкінгтон сердечно промовив. Добре-добре, перш ніж покласти слухавку. Коли вони прибули до кабінету містера Толкінгтона, дубові двері виявилися гостинно не на засуві. І майже перш ніж вони встигли постукати, містер Толкінгтон сам розчинив двері навстіж і привітав їх гучним і бадьорим голосом. Це був великий квадратний чоловік із рум'яним лицем і різким голосом. У суді він славився тим, що казав: А ну ж, бо перш ніж заплутувати непокірних свідків у тугі вузли, які потім розрубував блискучим спростуванням. Він знав їм в обличчя, висловив захват від знайомства з інспектором Паркером, і з бадьорими вихоками заштовхав гостей до кімнати. Я тут розбирався цією справичкою, поки би їхали сказав він. Незручно, геш, га? Дивовижно, що люди не можуть сказати те, що мають на увазі, коли складають закони. Геш, га? Як ви гадаєте, чому так лорди Пітере? Геш, га? Ану ж бо? Підозрюються тому, що закон складають юристи. З усмішкою відповів Вімсі. Щоб забезпечити собі роботу, геш, Наважуся сказати, ви маєте рацію, навіть юристам. Треба жити. Еге ж, га? Дуже добре. Ну, а тепер, Мерлбзе, давайте ще раз про цю справу детальніше, якщо не заперечуєте. Містер Мерлбз знову пояснив справу, показавши генеалогічне дерево та виклавши міркування щодо можливого мотиву вбивства. Еге, вигукнув містер Токінгтон, дуже задоволений. Це добре. Дуже добре. Ваша ідея, лорде Пітер. Дуже винахідливо. Занадто винахідливо. Лава підсудних Волдбейлі заповнена джентльменами, які занадто винахідливі. А? Погано скінчити одного дня юначі. Еге. Так. Ну, а тепер, мербзе, питання тут полягає в тлумаченні слова «нащадки». Ви це розумієте? Еге ж? А? Так. Ну, ви, здається, вважаєте, що вона означає «нащадків» «ад інфінітум», тобто до безкінечності. Чого ви це берете? А ну ж бо, я не сказав, що я так вважаю. Я сказав, що так може бути, м'яко заперечив містер Мерблс. Загальний намір закону схоже полягає у виключенні будь-яких далеких родичів, де спільний предок є давнішим за діда та бабу, а не у відсіканні нащадків братів та сестер. Намір Різко кинув містер Толкинтон. Мербзе, ви дивуєте мене. Закон не має нічого спільного з добрими намірами. Що говорить закон? Він говорить повнорідним братам та сестрам та їхнім нащадкам. Отже, за відсутності будь-якого нового визначення, я б сказав, що це слово тут має тлумачитися так само, як воно тлумачилося до закону у випадках спадкування без заповіту, Принаймні, оскільки це стосується особистого майна, яким, я так розумію, і є майно, про яке йдеться. Егеш? Так, сказав містер Мерблс. Тоді я не бачу, на що ви та ваша внучата-племінниця можете розраховувати, анужбо. Даруйте, сказав Вімсі. Але якщо ви не заперечуєте, я знаю, не фахівці, жахливо неосвічені та набридлибі типи. Та якби ви були такі ласкаві, пояснити, що це капосне слово означало чи означає, це б страшенно допомогло, знаєте. Га? Ну це так, милосто промовив містер Толкертон. До 1837 року Королева Вікторія я знаю розумно вставив Пітер цілком вірно. У той час, коли королева Вікторія зійшла на престол, слово «нащадки» не мало юридичного значення. Взагалі ніякого юридичного значення. Ви мене дивуєте. Вас надто легко здивувати, сказав містер Толкінгтон. Багато слів не мають юридичного значення. Інші ж мають юридичне значення. Дуже відмінне від їхнього звичайного. Наприклад, слово Дафі даун Діллі. Назвати юриста Дафі Даун-Діллі ділі це кримінальний наклик. Га? Так, я раджу вам ніколи такого не робити. Ні, я безумовно раджу вам ніколи цього не робити. З іншого боку, слова, які у вашій звичайній розмові абсолютно нічого не значать, можуть мати значення в юриспруденції. Наприклад, я міг би сказати молодикові, як ви. Ви бажаєте залишити таку та і таку то та власність такому то і такому то, і ви найімовірніше відповіли «О, так, абсолютно», не маючи на увазі нічого конкретного. Але якби ви написали у своєму заповіті «Я залишаю таку то та, таку то та власність такому то і такому то абсолютно», тоді це слово мало б певне юридичне значення і певним чином обумовило б ваш заповітний дарунок а могло б навіть стати причиною незручностей та привести до результатів дуже далеких від ваших справжніх намірів. ж, Га? Розумієте? Цілком. Дуже добре. До 1837 року слово «нащадки» нічого не означало. Дар чи напис «а» та його «нащадкам» просто надавав апо «а» пожиттєве володіння. Га? Але це було змінено законом про заповіти 1837 року. Що стосувалося заповіту, вставив містер Марблс. Точнісінько, після 1837 року в заповіті слово «нащадки» означало «прямих спадкоємців», тобто «нащадків» – «ад інфінітум» – «до безкінечності». У «дарчому акті» з іншого боку «нащадки» – Зберегли своє старе значення або відсутність значення. ж, Ви стежите за думкою? Так, сказав містер Мербс. а при спадкуванні особистого майна без заповіту? Я саме до цього і підходжу, перебив його містер Толкінгтон. Слово нащадки продовжувало означати прямих спадкоємців, а це правило діяло до 1926 року. Стоп! Вигукнув містер Толкінгтон. Нащадки дитини чи дітей померлого, безумовно, означали нащадків ад інфінітум, але нащадки будь-якої особи, яка не є дитиною померлого, означали лише дитину цієї особи і не включали інших нащадків. І це безперечно діяло до 1926 року. А оскільки новий закон не містить жодних положень, що свідчать про протилежне, я думаю, ми мусимо припускати, що це продовжує діяти. А ну ж бо? У нашій справі, ви зауважуєте, претендентка не є дитиною померлою, ані нащадком дитини померлої. Вона також не є дитиною сестри померлої. Вона лише онука померлої сестри померлої. Відповідно, я вважаю, що вона позбавлена права спадкування згідно з новим законом. Егеш, а? Я розумію вашу думку, сказав містер Мерблз. І більше того, вів далі містер Толкінгтон. Після 1925 року нащадки в заповіті чи в дарчому акті не означають нащадки ad infinitum. Це принаймні чітко зазначено. І закон про заповіти 1837 року у цьому пункті скасовано не те, щоб це мало пряме відношення до справи, але це може бути показником тенденції сучасного тлумачення і, можливо, могло вплинути на рішення суду при визначенні того, як слід тлумачити слова нащадки для цілей нового закону. Що ж, сказав містер Мерблз, я схиляюся перед вашими глибшими знаннями. У будь-якому разі, втрутився Паркер. Якась непевність у цьому питанні дала б такий самий вагомий мотив для вбивства, як і впевненість у виключенні зі спадщини, якби Мері Віттекер лише думала, що може втратити гроші, якщо її двоюрідна бабця доживе до 1926 року, її цілком могло б спокусити прибрати її трохи раніше і перестрахуватися. «Це цілком вірно», – сказав містер Мерблс. «Проникливо, дуже проникливо», – додав містер Толкінгтон. Але ж ви розумієте, що вся ця ваша теорія залежить від того, чи знала Мері Віттакер про новий закон та його імовірні наслідки ще в жовтні 1925 року. Еге ж, а? Немає причин». «Чому б вона могла не знати?» – сказав Вімсі. «Я пам'ятаю, читав статтю Вівнін Банер, здається, за кілька місяців до того, приблизно у той час, коли закон проходив друге читання. Саме це і наштовхнуло мене на думку. Я весь вечір намагався пригадати, де ж я бачив ту фразу про викреслення давно загубленого спадкоємця. Мері Віттекер цілком могла теж її бачити». Ну, якби бачила, вона б, ймовірно, порадилася із кимось із цього приводу, сказав містер Мерплс. Хто її звичайний повірений у справах? Вінсі похитав головою. Не думаю, що вона б його запитала, заперечив він, тобто якби була розумною. Розумієте, якби вона це зробила, і він сказав би, що вона, ймовірно, нічого не отримає, якщо міз Доусен або не складе заповіту, або не помре до січня 1926 року, і якби після цього стара леді справді несподівано віддала Богу душу у жовтні 25 го хіба ж той юристик не відчув би бажання поставити запитання? Це було б небезпечно, знаєте. Я гадаю, вона пішла до якогось незнайомця і під чужим іменем поставила кілька невинних запитань. «Імовірно, – сказав містер Толкінгтон. – Ви демонструєте неабияку схильність до злочинів, егеш? Ну, якби я цим і зайнявся, то вжив би належних запобіжних заходів, – відрізав Вімсі. Дивовижно, які тільки дурниці вбивці не вчиняють. Але я найвищої думки про розум міс Віттекер б'юся в заклад, вона – «Досить добре» – замила сліди. «Ти ж не думаєш, що містер Пробін згадував про це?» – припустив Паркер. Тоді, коли він приїздив і намагався вмовити міс Доусон скласти заповіт. «Я так не думаю», – енергійно відповів Бімсі. «Але я майже впевнений, що він намагався пояснити все старій леді, тільки вона так жахалася самої ідеї заповіту, що не дала йому і слова вставити». Але мені здається, старий Пробін був надто хитрим птахом, щоб сказати сподкоємиці, що її єдиний шанс отримати грошики – це подбати, аби її двоюрідна бабуся померла до того, як закон набуде чинності. А ви б сказали таки комусь, містере Токінгтон? Не тоді, якби знав, відповів той джентльмен, усміхаючись. Це було б крайне небажано, погодився містер Мерплс. Хай там як, сказав вінсі, ми легко можемо це з'ясувати. Робін Віталії, я збирався йому написати. Але, можливо, краще це зробите ви, Мерблзе. А тим часом ми з Чарльзом придумаємо, як знайти того, хто все ж таки міг проконсультувати міс Віттекер у цьому питанні. Ти ж не забуваєш, гадаю, досить сухо зауважив Паркер, що, перш ніж прив'язати вбивство, до якогось конкретного мотиву зазвичай встановлюють, що вбивство взагалі було скоєно. Поки що все, що ми знаємо, це те, що після ретельного посмертного аналізу двоє кваліфікованих лікарів дійшли згоди, що міс Доусон померла природною смертю. Я б хотів, щоб ти не повторював одне й те саме, Чарльзе. Це мене так втомлює, це як ворон, що ніяк не підлітає, який... Як зауважує поет, все сидить, все сидить, спонукаючи жбурнути в нього блідим бюстом палади і покінчити з цим. Ти почекай, поки я опублікую свою епохальну працю ведемеком убивці або сто один спосіб спричинити раптову смерть. Це тобі покаже, що я не та людина, з якою можна жартувати. О, ну гаразд, сказав Паркер, але наступного ранку... Він зустрівся з головним комісаром і доповів, що нарешті схильний серйозно поставитися до справи Доусон.